بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی السرفی دا ده کتاب البیو دو رسم باب دے دیکھ دے بیعی سر بیان کئی په لغت کی پمانا دا نقل سر رازی مستلح بیعی سر تمزکا دا نم اخود شوئے دے یو ی یوترپتم سمنی بلترپتم سمنی پدې کې انتقال زووی دی په مجلس کې مجلس کې با یو کس بل سمن بل تور کې او بل نبا مواخلی دا بیا جیز کې یو کا انتقال په مجلس کې نه شو پریشان سره چې یو ځانونه سمن حواله شي او بل ځانونه نسياوي دغه بیا ست جوړي په استهلاك کې مه سربس ته وایي به خرسول د پیسو په پیسو د ګټات اوس کې ضرر کو نوټ ماتوي ضرر کو نوټ ورکې او دا خلک موږ یې زر نو دا نوټونه واخلې د سلسله سلسله نوټونه د واخلې دا, واخل دا مې قسم ته بياسرته راز استرا پسرو باندې هر سوال بیا دا خبره راته فکر دی چې به سر کوم سرافان چې کوي د دې د جواز لپاره دوه شرطونه دي حدیث یو شرط دا لري چې باندې کی منسیا نه مطلقاً بلکه لاس بلاسمانی ووی چې مست یو نوالو بلې ولا ورټی نسیا کول غولي کې صد د راوادي او دویم سردار چې تفاضل بنای په صورت د اتحاد الجنس کې اتحاد الجنس مخصدار چې سونه په سونه او خرسي چې یو طرف ته تولوي نو بل تو طرف ته تولي داسني چې یو طرف ته تولي او بل طرف ته تولي نه سه واي ته یو چلن نوٹ ماته د 3 او 500 نوٹ نو ورکه د سینا چې دا غنه د 500 ضرورو پو نوٹ والی او بیا چې ورکه نو څلکم 500 ورکه یو جانب ته زیادت راغلو او دینسې یو ده د تفاعل په اتحاد الجنس کې ناروا دی البته <سؤال> جنس مختلفو نپاکي بیا ته پاځل کولای شي د په سپینو هرسه سپن لستوري او سرایو تور حرکت جنس بدل اتحاد الجنس په صورت کې زیادت نارواد دي یاده خبر ازیم توسعت ای چې په نسیا کې اتفاق دي به اتفاق نسیا کول پدې اشیاء په چې کما د اموال رب یو د قبېلې لري حدیث کې ذکر شوی دی او نور دا نارواد روا یو کس اوس په پی سي اور کې اور بلکې دې ورسته اور کوي نو اتفاق نارواد روا دی المتا تظل بصره دمت هدل جنس کې د بارې کې د بازی صحابه کرامو تلابشته لکه عبد الله عمر شو عبد الله عباس شو چې عبد الله عمر په دې کې دارائی لري چې تطاظل جائسه يا عبد الله بن عباس او دا دلیل اوسمه ابن زيد رضی الله عنه د حدیث نه نیسی امام بخاری او حدیث نه قل کړه لاره با الا فی نسیا دارېバイルه بیا د عمرز ال... عبد الله ابنی عمرز جل الله وهما رجوب الاتفاق ثابت ته چغره خپل قول نه رجوب کړی نه کړی او الله بن اباس رضی الله وهما چې دا به هر کس اختلافی بازوی رجوی کړل بازوی نه کړل خو خبره درته هم رجوب کړی تقریبا اوس دی مسله کې اتفاق دی ریبا نسیم نارواد و ریبا الفضل هم نارواد پایتشو آغا حدیث شکم امیم بخاری زکر کردی را ریبای لفی نسیم نو علتی کی نیفی دمطلق ریبانه لبلکی اربا ریبای اشد در ریبا مقصد دانی چیدی تپازول کی هم ریباشتی خدا دمر اشدن دادم گناب ایتیوار سر لگه سنگی نسیه وال ریبا اشد سنگه چې نسیعوه لا اشد یا سخت دا دویم جواب دالی چه تغا لا ریبا الا پی نسیع ایبتی دعیو کم و رست بیدا مدسوخ شده در حدیثون داری دا پر دریم جواب دالی چه دا حدیثنا پدی اشیعو سیدتو کی آدم ریبا سا شو په صورت د تفاصل کې خدای دیونه معلومیږي تفاصل هغه محلل شو او د احادیث محرم شو تاسو وین چې د محلل د محرم په منځ کې تعرض راشي ترجیح چالي دیو جناندي امور کې تفاصل دا صد نه راوړل حدیث کې دی اوالی حدیث چی کم در اوس کبنی عمر نقل لے تا دی اکی در اشیو خمسو ذکر دے یو زحاو دی دویم پیززدی دریم بر سلو رم تمر او پینزم شعیر اور پسی چی کم حدیث تاو بادای ابن سامیت تے نپاکی وزش پاگم سیزم ذکر شوی چی ملح بل بیلح بکاست از خیری نو په دې حدیث یو ټکی راضی <تصفح> الا وحا دا لپستری دا بھارت د تقابض بل پیزا مجلس تقابض بل مجلس چې ذهب په ذهبو او قزاب په زو صدې الا وحا مگر جو مجلس کې د تقابض وشي نو خله تاسو خو شي چکه مه بیا اسکی ته قابوز ونه شی یو جانب نه ورکل شی او بل جانب نه ورکل موږ انس کی قبض رانهغه لو او دیتہ بل اوی اور په سی بدلوي کی په منزاد او izdade یو لفظ د ربا لغیت تر بل فضل می دا لفظ د ها ها اجر دا مقصور امر غره ده ممدود امر غره ده ا ا باندې د خص کدا ذهب پر ذهب باندې بادا مگر دا یو بدته وي واخلوا بلواوي ته واخل دا لغت لکه الفایق پایق دا پس کی حاكم بیا کابه حزب شونړي پيواز مد و حمزره محاقاتی جول شورد. او بازی ویدیوی که دا دا اسم اصطوعتو نده پامانا دا خوزصره اکانی قبر دا دا که دا اسم پیل پامانا دا خوزصره او بارتتی اتقابز پیل پیرجلست. عره بند پذراؤنو، عره باستوی، عره با والفضل المستحق لأحد المتعقدين في المعاوزة الخالي من عوازين شريطة فيه دا اغزيادت باستحقاق قريكي ديش او باستحقاق يجبين يود المتعقدين المجيئة باعية مشتري او خالي من عوازنا او دا زيادت باقي شرط شريط مثلا یو کسبل ته وی چلکم من غنم در کام خو ته یول زړی راکه او دا شرطوله ولس نو د امن په بنده د امن کې شو کی نو یوه ډړی دا پیواز زس کې شو دی په یواز کې باندې تاسوشته تاسو ویل کېشته نو د دقیق تو ویلې شي شي د قصت العلاقه یو جانبت سشتي وبجريته سنشت نه د شالت كهوله ولې وې تر دې نه پاره ولګو چې چرته بین پرزي وت تقدير دا مشت شوی نه یو قاسي انسان تخپل ترپنه یو زیادت ورګي یو په حق اداره واست نه پل ترابن و بنده بنده بنده بنده اختبالی و هیباشوه، خزان لسید. بیدای و خبرا، تی داریبا و صبح جدنده سب دی اشیو سی پوری خواسته، او کرا دین علاوه پر نور و اشیو کی هم سود د یاره کی یوو اهلی زواهیر دی چې هغه د قیاس نوم ذکر دی ابنی حزمی ظاهری دا غوسره او شوکانی غو و غیره نوو کوم دوي چې وستی ہے شاو ستو پوری خاص دی دي دین سوده بل شي کې سود نشته نوای یو من د یومن غنم د یومن جوار په ذبان د تو مانه خیر یا شیو ستهو کی دا ذکر نشته نشي چاول اهلي یو طرف تبع مال او طرف ته اجمال متدول است لړی را کهنو خیر سو کوي د اهلي ظواهر باندې لیکن نور مت اوس پدې کې متفق نه لري بلکې او د قیاس پر زرا باندې تعدیه د حکم د دې شیو 60 غیر د ذکر قیاس تاسویلی نے قیاس کی سلور خبری یوم مقیس دویم مقیس علیہی درمے لو مشترکئی سلور حکم نقیاس وی لشی تادیت د حکم د مقیسن علیہی نا مقیس تا دوجید اشتراک د علت نا اکیو <سؤال> سیز که نسر آغلو حکمه ولا ورکللو بلیو سیز ده توز ده دیمانسوسیشی حکم الی بیئی نا ریسی نکی نبا علی زیدی دیو دایی پامیز ویلتی مشترکی چا مدار ده حکمه نا گران کاردی رسو نو کما چې مجتهدین حضرت نو هغه په دې پوره نحس کې بلکي د دین له علاوه په نورو اشیو کې هم هغه ايتي څورشته اموال رباویو نه <نبتا> دي البته الیذي مشترک سی شریعت دین بلته انتقال وشو <نبتا> نو هغه په یاشیو ستوکه تجزیه کول زهب او پیزا د یو ترپ ته بولنی باقی او باقی ماندل ټول اشیاء چې دی چې دا زهب او قزجری نو د باره کې امامي شافعي رحمه الله وای چې دا القبيله د اثمان ندي بي پی پدې هو بل شي نشي کېاس کې دی نړۍ پورې او دا اکم باقی مانده سلو اشیا جری نو پا دیگی جاگز سوچ بکرو کونوی دا قبلی دا متعومات و ندی نو پا دیگی بانی نوش اقیاس که ریش ار اگر اشیا جید قبلی دا متعومات و نوی بز دا غیر اگر هکمشن کانو؟ سمنیت یعیلت شو متعومیت بلیلت شو خو سمنیت دا زهاو پیزون ایلاو برشی که نشتا او هر چی متوعیت نه په نو راشي او کې څه دا څه دې پوشيګه امامي مالك رحم الله تي سوچ کړل ناږي ټک داو پري صحابه پيزو کې خو سمونيت ته پري مغلش نشي خو قياس کوي لګين باقيه اشي او ته چمن ګور نه پدې کې پقرت متوعيت نه لري چې دا سلور اشي خاص د دې څخه بله وجه ناغه چوکاتونه وبریکم وو مال ادخار ده څنګه راغاو چکه غنم دره خوراک سره تعلق ساتي او ذخیره کییم دغه سي وربشي د خوراک سره تعلق ساتي ذخیره کییم تمرد غراخ سره تعلق ساتي ذخیره کییم او دز ملل د خوراک سم تعلق سره ذخیره کی نو اغدی کیداوه ار هغه سيزه چې قوتي مدخري بس سود حرام اوس قوتي مدخر نه ايبري کې سود شي سبزي کې بسوده اغنرې ښه لکه چې قوتي هو مدخر نه سبزي چې ټماټو دي سبا تپاتي جو هرې دا دلته لري باندې تپريش تاسو به یې اوس ور دغې شوې چاوال په دې کې ډوڼ په نسباني سود دي د امامي شافي چې پني چی دات د مطعومات نه او د امام مالک سي په نسبګه چې د خوراک متخر نه دي دغې جوار دغې دال لوبیا او د هرنګ کې څومره اشيالي د په دې کې داخلي وس پنيله راشه ديګ رديو پنيزباني سودنيشتا زګي څه باندې تمبګي نيشته او متعميه تمبګي نيشته او خود مدخر پکې هم ديګه خبره باندې خبره سیمرته کې وي دي کیدا خبرې نه راځي امام محمد ابن حنبل مسلک سره نغم مسلک کې اختلاف ته بازي داغه د دا مسلک ذکر جګې په شاندار حنافو کې بازی په شاندار صحابیو کې امام سي بصوي امام سي وې ذهب بي زو کې تاڅه کې نه توي ردانره دي چې ملي نه دي چې دي کې ټول نه ټول کمزيره وبلي نه دي چې وزن او پري اشيو ارباو کې دړې لته نه کم دي تاسو بلکه مأثریت پر دې کې کېل لهدا ار غسز جوزن کېږي او کې کېږي پر دې کې سرنارواد چنانچہ ريبن نسيا ده پرې د سرې هم دا خبره چې جوز دې کې دلیا کې له کېدل او ریبل فضل د پار اغو جو بل سوچو کو اتحاد د جنس څه شي رارګا امام سي علت د عبادت پارا اغه دوي چ وزن معل جنس يا كيل مال جنس پر ول فضل کې او کم چره بن سياده مداري د پارا سي يوم رش یا لقبلی ذ موزونات نه یا لقبلی سلیمکی اگر کی جنس یو یو اس کے اسی ذ موزونات تو نه سے بدل شو مکیلات تو نه سے بدل شو نبیه پری کرے بلپ زنش خریبن کی اشتہ اللہ دا د ائمه او د مجتهدين په دې مستن او خلق باندې لوی احسان دی مسایل او استماته ولکړې دیو جن دا خلق شان نم نن کوم دین او مغاو تاسو په عزتاله او کما کتاب البتن باندې میندې او ته په کې تکلیف جوړ شو دې نه خير دیواله اوبلته کې وې دا سره مې وې هغه دوه قسم خلک دي تاسو زمينه وې را مې دي شکایت ولایته خير ته و فټا دا دوه قسم خلک دي کنه دي ځیني خلک ډیر خراب کړو هغه د یو خیر فرق داریال چې بدلوې په پاکستان او په کرانسیو علاق کم قیمت بانی خلقنا اخ او فزیاد قیمتی بدلوی نلیسو کم دیو لگ سب انتظاروکا خبر لنا دختم شکم او بش نبی علیہ السلام و سلام فرمال الزحابو سنگدی مارتی مارتی الزحابو بیتفیزتی ری نبی علیہ زعب ورکول فپی زوبانی صد دے مگر چلاس پلاسی قنم پغنم صد مگر چلاس پلاسی تمن پتمر صد دے مگر چلاس پلاسی شعر پشعر صد مگر چلاس پلاسی خواه الذهب <الزحابو> بالذهب جهر پوشی ندا الذهب <الزحاب> مبتدا شو تو باو بالذهب دا ولا خبر شي او الذهب منصوب شي مفعول به لبی محذوفه برابرږي بیع الذهب بالذهب خرصوی صرف مجرور تی برو ها و انه ها ټوکړې دغه تیبره ته وې او عین نو دوتہ شوي شوی ته اوه چا شرفی تی شو ونه او ته چا شرفی تی جوړ شو او هر سووی پیزا وو پیزاونی تیبره او هوای نو ها والبر بیل بر مو دیون می مو دیون چې مودو پمود باندې پیمانه په پیمانه وی شعر به شعر مو په پیمانه تمر می تمر مدی مدی ملبر مدی مدی مومن زادہ و زادہ چاچی زیا او په د سود وکړلو فلا به سو پروانی شی می به زاحی بال قیدا وقر سو د اکثر هبا رشل کی چې سپن زیات په دی داونو کی پر وما نسيت ان تشه نسيتي فلا نري جايس ولا با سبيبل بري بشير وشير اكثرهما يدا بيد وما نسيت فلا دي حديثي خبره ما شاء الله خبره معلوم شي غنب زان لجيسته ور بشي زان لجيسته دغه جمهور مستق چي اي مساله صورت وایي مساله امام ابو حنیبہ شفیع احمد طنط امام مالک رحمه الله وی چغنم اور یو جنس ده غنم اور بش باندې کومسایو ټیک ده اولاد فرص او کدا سنوی نو بیا خدا حدیث ذ خلاف ته ترمذی کې وتاوس کرا شي چې دا حدیث ذکر کړي ده او بیوی له چې دا حدیث حسن صحیح ده او پریوانی عمل جمهور و د عامو ده او بازي خلق وی لري چې دا یو جنس ته او دغه ایمه مالک ته هو الاول او اصح قال ابو داوود رو هذا الحديث سرید ابن ابي هروبه و شمستوي انقطع المسلمي يسار بسنادي اچھا اچھا او چې استلام په کراچی بین سنغه خوایې ک برابرې هرڅو وې کوي زیات بل کمی خو چلاس پلاسي دغه رمینه وباسه باب په ҳنې حساب په طواب په دراهم په تر باندې کوم څونه لګېدلې وي غاڼه چاته حالات کوي په باو بيد دراهم چې دا پر او کو سر خرچ شي د باب کې مسنپ ټکي محدثون ذکر کړل نه فضلائم په بيد حدیث ذکر کړای چې نبی له سلام ته په کال له خیبر یو امیل راوښتل دا حال هارتوي امیل ته چې پاکي سرنامو او خرز د مری پکې موي نجوايره ونتکي تر او بدره دي خرزون مغلقه بي زهاب داسي مری چغا بندشوي په سونه او سره ارزښت یې او سړي 50 دنا نیرې او 50 دنا نیرې د دې امتیاز وکړو نور سترワイト کې razi hama ameel ki ji sonao ndari rasona ziaq ndaya sona sau ziaq aw de ki wa nahar 12 دینار په 12 دینار مې اشنو خو چې داشو نهه سونه به کې سیو او اوس مسله سره دي یو طرف ته سره د روپي او بل طرف ته یو سیز دیو په سونا دي سونا ورکه او بل سيزه کې سونا ای امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ک چرته پس ستوري ک باندې دا خبر معلوم شي چې په دغسیز کې کم سونو دا کم دي دا هغه سونو چې دایلی سی پرز وربي جدا ورته دا بیا سونو د دې سونو په مقابل کې برابر او په دې سونو کمز اضافه پاتې شو او غدا نوورو شوبعي و سکی شوبیش دا قرض کول کی چې عمل کی ملغلری دی وشه بل شه نو سونری ایو سریب په لس دینارا باندې واغستل دا عمل سونچ منغو کاتن اغه اتو دینارا تي جوړید دا اته دینار په بدره اته کې شپږ پات شુદ્ધ دینار دا په بلې نورو جواهر سره نقصان پکې او کدا سیوی 1009 اغه 1009 برابر وي یا داږي 1009 د دینه سیوی دا صورت نارواده دا صورت سره کینان جدي حدیث کې کوم راغلي چې په اساس نو هغه دین سیو نبی علیہ السلام تیمانه وک. د شو اپوه نه بیلوب پنځ باندې د سيز چړغیس سي سي رسونه خل تشوي وی بالکل خر سوال علیہ السلام دې په سنو باندې جایزه تر چې شو نه خبره ده چې کډاږي سن کم یو کزیات حدیث الباب استدلال مالك مالك حضرات داوي داوي. دا نو استدلال نس مالک حضرت داوی چیکترته د غذابه دړي بل شي سره دي تابيو او اغبل سیس ماته ور پرز کا چه دي ټول اندازم مولګ لولا دوی سیدا بلشو درې مې سپټي داوی درې مې سین کم ز تابيس نو په دوخ کې دا چه مبروز شوه نئی، نو خرصوال جائز دی. او کنام درئیس میسینا زیاده، نبا تابینه، نبا مستقل، نبا بیا جائزه، نبا مستقل، نبا اجائزه، نبا اونس دیزه کی کم دی دی نو در ام سی پنیز بانیم دانه روانی، از دا که سونه چهو، نو اغال ددخی دا دنانیرو سمساوینا زیاده دی. او در اصول ام سوئی، کڅوګداس سوال وکي چې نبی عليه السلام خو مطلقن ویلي لا حته تميز بينه وبين چې ندي هر سوال جاي تر سو پورې جدي په موږ کې تميزه نه راوځي جواب داږي دادي چې اوخه چې پت نه لګی ته ځاتور د کمال مونږه مو چې ندي جاي دا خبره کو چې کبس ترې کې سره پت ولګي دغه په ستړيږي سره تدویږي په ستړيږي په تلګي دا به دي ترېږي په تلګي او دانپی یو درګر سونه لګولې او او چټ ستات رسته دا دمر سونه دا په تلګي کنه نه دا خبره دی او چې کله کله فورانه ولې کې د سونه او د بیخ بنیاد دوزی خرابې چې دا زه معلومات دي اگر جانب سونه کم دی دا طرف د زیاتینه به جایدا په پاره دی چې مزي نقصان و نشي اصلي وی نما عرت الحجاره ما خدغا ګاڼي اراده کول دا جواهر سونه وی نه ویرا دکل نبي عليه السلام حتى تميز به تميز بينهما بیا نو دی جایت تر سو پېږی د حواله درا وسته قال فردوا تميز بينهم وقال ابن عيسى ارت التجاره ارت الحجاره التجاره قال ابو داود كان بكتابه الحجاره فغيره فقالت تجاره مقصد دغه سينه لريله حجاره نه تجاره جوړ کړه فزال ابن عبادہ چمم گاود نبی علیہ السلام سره پروز خبره مونږه استلن دی يهودنه وقیا من الزهب د سونو او د دینار په یو دینار باندې او د قتیبه نه دا نور چې په طنا ریرو سيه او په دیو سره بیا هم ټکو شوري نبی علیہ السلام ویل ته بيع الذهب بي زاب الا وزن بي وزن مخر سوي سونا پس سونا مگر وزن په وزن سرا دا یو خبر دی چې و ساتي او دا سلويخ تو د رحمو په مقدار باندې یو وزن و دا هني کېږي چې سلويخ درهمو په مقدار باندې سره په یو دینار یا په دوه دریو دینارونو باندې وځي نه بل اتفاق دا حدیث مفتاج د تعویض عطا چې دغه اوقیا چې د يهودانو ولیو اګيستا خالص سونا نهو بلکې سونا خدشويو د نورو جواهر سره چې داغي وزن به یو اوقیا ترسيته سره ترسيته راغله له کده داغي وزن به یو اوقیا کنه دا چې څو لوري چې د سلويخ ترپو په مقدار سره په درې دینار باندې وته وړي بعون فى اقتزاید ذهب من الوریق بعون دی بیان داو اشتلو دا ذهب من الوریق بادلد وریق با مقصد صرح مرد دا ذهب وریق سبین لادوا قسمونه دی دا بیسود ربو فعالم کم بدد قدوا شونا دی دا نور چی کم دی دا دی مقام دی دا نوتونا موتونا, موتونا. وس استا بچا باندې حق کی مثلا د وریقه تابی شیخ رشکړی او دا دی او تویل دی چلګه مثال تسلوی درهمونو درهم او اس تری په بدله کې تاخنے دا کوړی شي شي د زمانه کې دا یي مثال د رجودي چيتا بچا باندې اوسیس خلص پرو پوګې دغه په باندې کې ته اخلي ريال خو ولې شي کنه شي کولې د مبارکي چې قيمت د دواړو برابرې نکره سلوختو رو پوو قیمتې مت او پر اسره 3 دینار دي یا سلوور دینار دي د قیمت برابر دي اوبلٹی باغリエステル شي رسلوختو ازي سلور وا لیکن کچرتا د قیمت سی وا کیه او د قیمت کم مثلا د سنوی خطو د قیمت کم ده پر سلور دینارو قیمت سی وا دی وا چاله مدته صورت کې د دیو کنری جهایز دې امام کي پنځبانې جاي او جینز بدللې شي جینز بدل شي لاس پلاس کینو تاسوخه پوه شئ ته د نوره امام پنځبانډې نری جاي سرت د زیادت کې د یو قیمت کمي او د ور قیمت لیکن طبع د سوال مستوزین کې راځي چې قیمت به کم مو پرونی ورځ قیمت به معتبري کده هفتي مخکي قیمت به معتبري کم قیمت نو ده بارہ کی روایت مختلف او دغه یا مختلف بعض روایتو کې سیر الیوم مذکور ده او بعض کې نشت دیو جن جمهور پنس باندې د سعر اليوم, اليوم. قیمت لا اعتبار نشته شيخ امام احمد سي وای چې د درڅه ورځی قیمت په اعتبار کوم ورځی شي کوم ورځی د عام مالک دین او ستاسو د عام سري سوال له وته چې د ريال چې بدلوي په با پاکستانورو پوسر نو کرن سوي علي کم قیمت باندې د خلقنا او په زیات قیمت یې بدلوي دي سو کم adam chun ki juda juda jins te las baras pek sharte sab ki sharte la kanu anur kada inga timati pek zan lagayun ka wanish jin se badal sab badale kunto mazab yule bila ma bakhars walu khan bin naqib pa man dahay do sargo ki pani u bi dananir ma ما بخرز کو په دایو باند هې به ما د نانیر اوغست می دا د هغې نه ورکو می دا د هغین رالم دله پېغمبر تهونه سررم په کور د اف سره ځ ک ما ورته وویل د الله پغمبره و د کلک سبر اوکستانزه تپوس کوم اننی ب غذا بیاړله ب نقي پاب او کې د نانیرو درې مع می می در معخصو د نانیر پهو حاضي مناز وتی حاضي منکم اوئین رسول <سؤال> الله سلام لباسا تاو زم سیر یومها پروانې چې تا وخت غې دره په قیمته دا غوړی زسر ما لم تطریقات تر سوچ تا جدا شو نه او بینک ما شو نه دا زسر ومن کی یو سیزو یعنی ک تاسو دا بتا مو یو دیو باندې داشو نه ای لاس پلازه مور کډینو الا دسی چې تا خلص په دنا ای نیروبانی ابه پنسيات د اخلي دراهی جوړي سدفر. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة حيوان في حيوان باني نسيئة دې څوکم دې دې بارے کې مخکې تاسو ما سره ویللا چې امام ابو حنیفه او امام احمد پنیس دا جائز نه دې استقراض الحيوان انا نور ایمو پنیس جائز الوتہ چې مې مالک سي مسلک کې تفصیل کړل چې حیوان بیل حیوان فقرز جائز دې په او وخت چې جنسه مدري مثال تو مثلا اوخ دیواله زو غریب په بلکی طبيع غړی او غاګانی ور او که اوخ دیسې دای په بلکی اوخه دا جایزه ٹھیکسته البته به د حیوان به حیوان چې یدن به یدنی دا جایزه نهان به له حیوان به حیوان په امر اسلام منه کړل د رسول د حیوان په حیوان سره نسياتا اجنيزيتا منه شنو یدن به یدین دا دلیل د حنابلو او د احناب شواپیر دین دا, دا جواب کئ چې دینه مراد أغب د حیوان په حیوان چر جانب تنسیا وی دا کئ یو هم نسیا ورک یو بل هم نسیا بيو چې غنو نسیاي دغه دې تبعد کلیب کلیوي او دا ناروا سوتو الکا وای <تصفيق> نبي اسلام د تا ورکړو عبد الله بن چې ده تجهیز د لهکرو کی مخان ورو عمر او توکلو اي ياخذ جوغلي په خلاص صدقته او او د صدقه پکان ياخذ البعير بالبعيرين نو ابن عمر زنهوا بغستو يو بعير په بدل دو بعيرين کي هي به صدق دينه استدال نس تا جواب تا <coughs> انته دا حدیث دې نه یو خدا پنځسب سره دې بحث یا حدیث ته ډېر مضبوط نه دي دویم توهвиси ویډا مرسوخ کړئ که دا شي شهري وای وای, وای. اون دا جېز چې د کلاس پلاس د دې